Elkarrera gina, seigarren unitatea, atarian, oporrak bi. Hortaz, azkenean, zer egin gu dugu dan? Nik esan dizut joso. aurten diru aurreztu behar dugu, beraz, onena etxean geratzea da. Etxean, etxean. Hoiek ez dira, ez oporrak ez ezer, maider. Eta zuk zer nahi duzu ba? Ba, urtero egindu guna. Nora joan oporretara, merezituguta. Oporretara joan? Tira-tira esate ere. Ezin dutu lertu nola etzaren konturatzen. Baina, zergatik ezkara inora joango. Biokarik gara lanean eta atxedena behar dugu. Berriz esan beharaldizut orain ez gaudela urtero bezala. Lanean aritu arren, niri erdira murreztu didatela naldia, zuri soldata gutxitu. Zer gertatuko da biotako bat kalean geratu ezkero. Eta biok kale botatzen bagaituzte? Hori da hori dena beltzikusi beharra. Eta zuk berriz arrosa kolorekoa. Bidaietako eggunetan sekulako pagotsak egoten omen dira. Bidaia mere merkia aurkituuta ere, une honetan guk ezin dugu dirurik gastatu. Dehenerako dauzkazua hitzakiak? Aitzakiak ez, arrazoiak. Eta beste zerbait egiten badugu? Zer? Badakizu nira aonamonaak godalajarakoak zirela, ezta? Bai eta? Begilla dela loma herrikoak. aitariango etxetxo bat tokatu zitzaion erenttzan. Inoiz iza aprobetsatu ez duguna? Giltza eskatzen badiogu, baina zer dago begila delako horretan. Gauza pila. Etxea doan daukagu eta gainera erreka bainatzeko. Taberna bat bazkalondoan kafea hartu eta dominoan jolasteko. Herriko festak ere bai, zezen eta guzti. Egia san, aitortu behar dut estela ideia txarra. Ez dugu etxean baino askoz gehiago gastatuko. Hori da. Gurasoekin itzegi ngok dut bereala.